Poveste bengală Și retenia băbuței Era odată o băbuță cocoșată, care abia se putea târâi de colo-colo, sprijinându-se într-un baston. Toc, toc, toc! Era tare slabă sărmana și capul îi tremura ca varga tot timpul. Și n-avea băbuța mai de preț pe lume decât doi câini voinici și credincioși, Ronga și bongă. Într-o zi, ce-și puse baba în gând? Ia să mai merg eu pe la nepoata mea, că cine știe? Poate n-apuc dată să o mai văd. Așa că își chemă de grabă câini și le porunci. Să stați tot timpul de pază casei, să nu cumva să plecați cine știe pe unde. Ham, ham, îi într-un gras câine. Așa o să facem. După aceasta, bătrânica își luă bastonul și... Porni la drum încet cu capul tremurându-i într-una. Dar n-a să facă mulți pași când cine credeți că ieși în cale? O namile de că toate zilele. Ehe, ia o pe bătrâna cotoranță, am să te mănânc! Stai, uleacă, ce te grăbdești așa? îi răspunse bătrânica. Dacă mă mă mănânci doar pielea și oasele ai să alegi din mine. Dar dacă mă lași să ajung la nepoată, o să mă îngraș și mult mai bună o fi. Așa fiind, șacalul zise, Bine, atunci, du-te și îngrașă-te și te mânca pe urmă." Și se duse în treaba lui. Iar bătrânica, luându-și încă o dată bastonul, începu iarăși să pășească cu băgare de seamă înainte. Dar nici de data asta n-a pucat să meargă prea mult. Ei, ia-te, uită, bătrânica noastră a pornit-o la plimbare!" izbunie îndrăgândi victorios un tigru. Acuș, am să te înghit, băbuț Nu te pripie așa!" răspunse cu liniște bătrânica. Lasă-mă să merg mai întâi la nepoată, să mă îngraș. Pe urmă o să mă mănânci, dacă vrei. Dar acum, oase și piele cum sunt, ce ai să alegi din mine?" Auzind așa, Tigrul se îndepărtă puțin, mărâind. Bine, bine, du-te atunci mai întâi la nepoată, te îngrașă și pe urmă am să te înghit. Scăpând și de asta dată, bătrânica noastră o luă iar încet ușor la drum, cu capul tremurându-i într-una, cu mâinile sprijinindu-se a nevoie în toiag. Toc, toc, toc. Numai că nici nu făcuse bine vreo câțiva pași și mișlocul cărării cine credeți că aștepta? – Rrrr, morbo, bătrânica cotoranță a plecat la plimbare. – Ia, flămătușicu, până aici ți-a fost de mine, nu mai scapi. – Mai ursule, dar grăbit mai ieși și tu, nu vezi că n-ai ce mânca? Doar oasele și pielea ce-s pe mine. După ce ajung la nepoată mea, mănânc bine, mă îngraș, ei da, atunci cred și eu că ai ce, de ce să mă mănânci. – Mă, că am supărat ursul. – Poate că ai dreptate. – atunci la nepoată, mănâncă bine și pe urmă tot te-o Și plecă. Acum nu mai era mult până la casa nepoate, așa că în scurt timp bătrânica a ajunse. Acolo îndată început să mănânce bine și să se odihnească. Iaurtul, laptele îngroșat și multe alte bunătăți o puseră repede pe picioare. În curând se îngrășă așa de tare că sta gata să pleznească. Văzând ea asta, într-o zi îi zise nepoatei. Ascultă, draga mătuși, în curând trebuie să mă întorc chiară și acasă, dar ce mă fac, că acum nu mai sunt în stare să mă mișc pe picioare. M-aș de-a de dura, dar în cale mă așteaptă cu gurile deschise, gata să mă înghită trei dihănii, un urs, un tigru și un șacal. Sfătuiești-mă, ce să fac oare? Zise nepoata. De ce te tembunicuțu? Am să te învelesc într-o coajă de dovleac. Sub o astfel de înfățișare nici ursul, nici tigrul, nici șacalul nu să poată cu niciun chip să te debuiască. Zis ce făcut? O vârâ pe bătrânică într-o coajă de dovleac, îi puse înăuntru niște orez și niște fructe de tamarind să aibă la drum și apoi, hei, rup! Se opintine poata odată și dete de-a dura dovleacul, care o porni repede la vale. Pe când mergea așa la vale, băbuța zicea într <trui> Mă dau de-a dura dovleac sunt, băbuța pe unde o hoinări. Drept în mijlocul potecii așteaptă înfometat ursul. Are gura căscată ca să o înghită dintr-o dată pe beatra bătrânică, dar... Și o fi venind oare așa de rostogolul încoace?" Ursul privi cu atenție cocoloșul acela care se da de dura, dar nu zări decât un bet dovleac. Asta nu era ceva bun de mâncat, iar de babă nici urmă. Mmm, furios ursul îi trase dovleacului o labă, făcându-l să se rostogolească la vale ca o săgeată. Rostogol, rostogol!" Dovleacul alergă în vârtej nebun, iar dinăuntru lui se auzea mereu acea voce. – Mă dau de-a Dovleac, sunt băbuța pe unde hoinării. – mai fi și asta? Tigrul privește cu luarea minte, dar nu se poate dumeri deloc. – Ce-o fi și asta care vine învârtindu-se iute-iute spre el? Când Dovleacul ajunse în dreptul lui, tigrul îl mirosi, îl adulmecă, dar nici lui nu-i părut ceva bun de mâncat, nici urmă de bătrân nu se zărea. Doar ciudata voce dinăuntru care tot întreba băbuța pe unde o hoinărie. tigrul și trase cu furie o lovitură de la bădovleacului, care a început să se răstoculească nebunește la vale. Și iarăși se mai învârte și el o bucată de drum și în toată pustietatea aceea doar murmurul unui glas înfundat, se depăna ușor și monoton. Mă de-a dovleac sunt, băbuța pe unde hoinării. Și așa mai trece iarăși o bucată de vreme. Când, iată, din nou se află cineva drept în mijlocul cărării, pe unde trece dovleacul, șacalul. zărindul de departe începe să pândească, gata să sară și să înghită. Dar pe măsură ce acel ceva ce se rostogolea iute se apropia, Șacalul devenea tot mai nedumerit, dar și mai bănuitor. – Ăsta să fie oare un dovleac? Dar cine mai auzit dovleac să vorbească? – Trebuie să fie cineva înăuntru și eu trebuie neapărat să-l văd cine-i. Și plosc tâlharul plinse dovleacul între labe și îl trântit tare de pământ spărgând – rânji vesel șacalul. – N-ai scăpat băbuțul, acuși mânca. Mă i mânca, cum să nu?" zise convinsă bătrână. Doar pentru ce altceva crezi că am venit acum?" Dar mai înainte de a mă mânca, ia zi. Nu ți-ar face plăcere să ascunzi acolo un cântecel, două?" Ba, cum să nu? O leacă de veselie nu mi-a stricat nici mie," răspunse sracalul. Mai ales că și eu mă pricep așa un pic la cântat. <laughs> Are să-ți placă tare." adăugă nu numai să urcăm ea acolo pe vârful ceala de deal să se audă mai bine. Și zicând acestea, bătrâna nu mai așteptă răspuns, ci urcă așa cum putut dealul din fața lor. De cum ajunse în vârf, se și porni pe un fel de hăulit tărăgănat. Ronga! Bonga! Ai, ai, ai, nu! Îndată ce auziră glasul răglasul, cei doi câini se năpustiră în goana mare pe deal și cât ce văzură șacalul, mițil în șfăcară frățioare, unul geceafă celălalt de și începură cu mare furie să-l smuncească, mai măiculiță, măiculiță, mamă, ce mai smuceală! Într-o clipă se scurse din sălbăticiune ultima suflare de viață, dar câinii nu conteniră cu smucitul până ce nu-l sfârși de tot, după care... Mângâiați de bătrâna lor stăpână, pe care numai curajul și șiretenia o salvaseră până acii din primejdii, merseră cu toții fericiți la căsuța lor.